повз його буду, коли якої він стоїть, зафіксований на короткому ланцюгу з дико-найжаченим коміром шерсті довків голови, вусатий щетинистий бородатий з машинерією потужної та й ікластої пащі. Він зовсім не гавкає, проте його дика морда навіть людини стає ще страшнішою, риси застигають у виразі бездонної люті і повільно піднімаючи жахну фізію, він знаходиться в тихій конвульсії дуже низьким, пристрасним, видобутим із надр ненависті виттям, у якому бринять жаль та розпач його безсилля. Коли ми виходимо із Санторію разом, батько цілком байдуже проминає цю потвору, що ж до мене, то я кожного разу приголомшений дощенту цим Стихійним маніфестом безсилої ненависті. Я тепер на дві голови переріз батька. Маленький і схудлий, він дріботить поруч своїм старечим кроком. Наближаючись до ринку, ми бачимо незвичайну метушню людські натовпи носяться вулицями. До нас доходить неймовірна новина про вторгнення до міста ворожого війська. Серед загальної розгубленості люди обмінюються тривожними й суперечлими відомостями. Їх нелегко сприйняти. Війна, якій не передавали жодні дипломатичні заходи, війна посеред блаженного спокою, не потурбованого жодним конфліктом. Війна з ким і за що. Нас інформують, що наступ Рожовійська додав сміливості місцевій партії незадоволених, які висипали на вулиці зі зброєю в руках тероризуючим мирних громадян. Ми справді побачили групу тих заколотників у чорних цивільних костюмах з білими перехрещеними на грудях ременями, що мовчки просувалися містом з карабінами навпереваги. Юрба відступала перед ними тіснилося по хідниках, а вони крокували, кидаючи з-під циліндрів іронічні темні погляди, в яких виразно проглядалося почуття переваги. блиск зловтіхи і якесь дещо змовницьке підморгування, не би вони ледве стримувалися, щоб не вибухнути сміхом і тим самим розвінчати всю цю містифікацію. Декотрих із них – Розпізнають зюрби, але веселі погихи тут таки притлумлюються страхом від наведених цівок. Минають нас, нікого не зачепивши. І знову всі вулиці переливаються тривожними юрмами, що понуро мовчать. Над містом плине глухий гамір. Здається, ніби здалека чути артилерійський гуркіт, і брязкання возів з боєприпасами. «Я мушу пробиратися до крамниці, каже батько, блідий і рішучий. «Тобі не кончай ти зі мною, ти тільки заважатимеш», додає він. «Повертайся до санаторію». Голос боєгузтва радить мені скоритися. «Я ще бачу, як батько протискається в щільний мур натовплю і гублю його з очей». Через бічні провулки, я хвапливо прокрадаюся містом у гору. Я свідомий того, що на цих стрімких дорогах мені вдасться півколом обійти забити людським напливом серед містя. Там, у горішній частині міста, юрба буде рідча, врешті її не стало зовсім. Я спокійно йшов порожніми вулицями до міського парку. У ньому тьмяно-блакитним полум'ям горіли ліхтарі, ніби якісь жалобні асфоделі. Примітка асфодель – з грецької квітково-рослина з одноменної родини. У стародавню епоху була квіткою жалоби, згідно з Гомером. Луками асфоделевих гілисейських полів, частини Аїду, підземного світу померлої, Походжають душі тих, які жили праведно. Кожен ліхтар був оточений роєм хрущів, тяжких мовкулі і підтримуваних у бічному навскоси польоті вібруванням крил. Деякі з них, попадавши, недолуго втузилися на піску з випуклим хребтом, привалені твердими панцерами, під які силкувалися повкладати розпростерті тонюсінькі плівки крилиць. Стежками і травниками прогулювалися перехожі заглиблені в безторботні розмови. Останні дерева звисають над подвір'ями будинків, розташованих унизу і припертих до паркового мору. Я йшов уздовж нього, а з мого боку він заледве сягає грудей, але назовні спадає до рівня подвір'я схилами за вишки з поверх. В одному місці з-поміж дворів рампа з утрамбованого ґрунту виходила на висоту муру. Я легко переступив її бар'єр і тією вузькою греблею протиснувся між збитими докупи стінами вуличної забудови. Мій розрахунок, який справся на чудове відчуття простору, був точний. Я опинився ледь не навпроти санаторійного будинку, головна садиба якого невиразно біліє в чорній оправі дерев. Як завжди, я входжу подвір'ям ззаду через браму в залізній огорожі і вже здалека бачу пса на його посту. Як завжди, на його вид мене ледь не тіпає від огиди. Я хочу чим швидше пройти це місце, щоб не чути того видуботого з глибини серця стогну ненависті. Коли це раптом жахливо вражений, не вірячи власним очам, я зауважую, як він стрибками віддаляється від буди і спущений з ланцюга бажить периметром подвір'я з глухим, як із бочки гавкотом, намагаючись Відрізати мені шлях до втечі. Закляхлий від жаху, я відступаю в протилежний найдальший куток подвір'я, інстинктивно шукаючи якогось прихистку. Ховаюся в розташованій там малій альтанці, чудово усвідомлюючи всю марність моїх зусиль. Кудла та тварюка наближається до мене стрибками, йот... Його морда вже коло входу в альтанку замикає мене в пастці. Ледь живий зі страху я зауважую, що він розмотав ланцюг на всю його довжину, волочачи його із собою через усе подвір'я, і що сама альтанка лишається для його зубів недосяжною. Загнаний і знищений переляком я майже не відчуваю полегкості. Яке засліплення, та ж це людина, людина на ланцюгу, яку я у спрощеному, метафоричному, узагальненому пориві незрозумілим чином прийняв за пса. Тільки зрозумійте мене правильно, це був пес на всі сто, але в людській подобі. Псячість є внутрішньою якістю, і може виявляти себе в людському вигляді не згірше, ніж у тваринному. Той, який стояв переді мною на порозі альтанки з пащілю, мов, на виворіт, з усіма зубами, вишкіріними в жахному гарчанні, був чоловіком середнього зросту з чорним заростом. Обличе жовте, кістляве, Очі чорні злі і нещасні. Судячи з його чорного костюма та плеканої бороди, можна було прийняти його за інтелігента, навіть за вченого. Це міг бути, наприклад, старший брат невдаха доктора Готтерда, Але цей перший погляд був хибний. Його великі вимазані клеєм руки, дві брутальні цинічні Борозні довкола носа, що губилися в бороді, простацькі вертикальні зморшки на низькому чолі, швидко розвіювали початкове оманливе враження. Це був радше якийсь палітурник, крикун, мітинговий оратор і партієць, різка з темними і вибуховими схильностями особа. І саме там, в отих провальних емоцій, у конвульсійному зіщуленні всіх нервів, у шаленстві злости, що люто очікувала удару спрямованого на нього кийка, він був стовідсотковим псом. Якби я переліз через задній бар'єр альтанки, так мені здається, я неминуче вийшов би за межі люті і бічною стежкою зміг би дійти до брами санаторію. От я перекидаю ногу над поруччем, але раптом на півдрозі гальмою. Я відчуваю, що це було б надто жорстоко просто так піти і залишити його з тим безпорадним шалом, що вибився поза всі береги. Уявляю собі його жахливе розчарування, нелюдський біль, так, ніби він уже бачить, як я вислизаю з пастки, раз і назавжди Віддаляюся. Тож я затримуюся, підходжу до нього і кажу природним спокійним голосом. Прошу заспокоїтися. Я звільню вас. На це його розсмикана, збурена вібрацію гарчання фізія. Сілюється, вигладжується. З її глибини прозирає ледь не зовсім людське обличчя. Я безбоязні відчіпляюся з застіпку на його карку. Тепер ми йдемо поруч. Палітурник має на собі добротний чорний костюм, але босий. Я селкуюся завізати розмову, але з його рота виходить лише нерозбірливе булькотіння. Тільки в очах, у чорних виразних очах, прочитується дикий ентузіазм, прив'язано з цій симпатії, від якого мені робиться дуже не по собі. Часом він спотикається об камінь чи об грудку землі, і тоді його обличчя від струсу відразу ж ламається, зазнає розпаду образа, винується до половини. Готова до стрибка вслід лють, неї людь, яка тільки чекає моменту, щоби знову перетворити це обличчя на клубок гадючого сечання. Тоді я закликаю його до порядку жорстким товариським нагадуванням. Я навіть плескаю його по плечах, тож іноді на його обличчі селкується прорізатися здивована, підозрілива, недовірлива до себе самого усмішка. «О, як мені дошкуляє ця страшна дружба!» Як мене гнітить ця несамовита симпатія? Як позбутися цієї людини, що крокує поруч і нависає оком, усією жагучістю своїй собачої душі на моєму обличчі? Проте мені не можна показувати свою роздратованість. Я витягаю гаманець і кажу діловим тоном. Вам, напевно, потрібні гроші, то я вам із радістю позичу, але на цей вид його лице не буває такої дикої люті, що я швиденько все ховаю. А він ще довго не може заспокоїтися і опанувати риси, які все викривлює конвульсія виття. Ні, я цього зараз не витримаю. Що завгодно тільки не це». Усе й без того, настільки поплуталося просто безнадійно. Над містом заграва пожежі, батько десь у вогні революції в підпаленій крамниці. Доктор Готард недосяжний, на додачу, ще й незбагненна поява інкогніто матері з якоюсь таємною місією. Все це ще якоїсь великої, незрозумілої інтриги, що стискається навколо моєї особи. Втікати, втікати звідси, куди-небудь, зкинути із себе цю жахливу дружбу, цього палітурника, від якого відгонить собакою, і який не спускає з мене ока. Ми стоїмо перед брамою санаторію. Я запрошую вас до себе в кімнату, кажу я з вічним жестом. Чемність у поведінці притягує його, присипляючи його шаленство. Я впускаю його до кімнати посеред себе, садовлю його на стілець. Сходжу до ресторації по коньяк, кажу я. На це він збуджено підскакує, хоче мене супроводити. Я заспокоюю цей сполох лагідною твердістю. Ви будете тут, ви спокійно мене дочекаєтесь, кажу я глибоким і тремким голосом, на дні якого звучить затайний страх. Він сідає з непевною усмішкою. Я виходжу і повільно йду коридором, потім сходами вниз коридором до виходу, виходжу з будинку, минаю подвір'я, зачиняю за собою залізну хвіртку і пускаюся щодуху бігти з розкалатаним серцем, розгупаними скронями уздовж темної алеї, що веде до залізничного вокзалу. В моїй голові... повернення батька до санаторію, його без безнайменшого лихого перечуття, стукито двері і несподіване вічнавич із жахливою звірюкою. На щастя, батько вже і так, по суті, мертвий, власне кажучи, його це вже не стосується, думаю я, з полегкістю, і вже бачу перед собою чорний ряд залізничних вагонів на виїзді. Я всідаю до одного з них і потяг, наче тільки на цей чекав, повільно і без рушає. У вікні ще раз суне, повільно обертаючись, ота велетенська посуда на горизонту, налита темними шумливими лісами, серед яких біліють стіни санаторію. Прощай, батьку, прощай місто, якого вже не побачу. З того часу я все їду і їду. Не би поселився на залізниці, десь як так терплять мене, що поневряється з вагона до вагона. Величезні, наче кімнати вагонні вагоні приміщення, повняться сміттям і соломою. Протя наскрізь весвердлюють їх у сілі і безбарні дні. Моя одіж зносилася і подерлася. Хтось подарував мені старий мундир залізничника. Моє лице обв'язане брудною ганчіркою через спухлу щоку. Я сиджу на село мій коняю, а зголоднівши, виходжу в коридор другого класу між відділеннями і співаю. Мені кидають монети у мій службовий кашхет, у чорний кашхет залізничника – з віддірваним дашком. Додо Він приходив на нас по полудні в суботу, у темному сордоті, в білій бавовняній камізельці, в котелку, зробленому, мабуть, спеціально під розмір його черепа. Він приходив, щоб із чверть або і дві чверті години посидіти над склянкою води з малиновим сухом, подумати з першої підборіддя на кістяний наголівник костра, який затискав між колінами, помислити над блакитним димом цигарки. Зазвичай нас тоді провідували інші родичі, і під час вільного плину загальних розмов Додоначе відходив у тінь, понижуючись до пасивної ролі статиста в усьому цьому пожвавленні. Примітка. Прототипом цього персонажу був кузен Шульца Давід Гаймберг. Не вступаючи в бесіду, він лише переводив з-під гарних брів поля дворазних очей від одного це до другого, і при цьому його обличчя поступово витягалося, ніби виходило із суглобів, цілковито дурніючи, нічим не стримуване у своєму стихійному вслуханні. Він говорив лише тоді, коли зверталися безпосередньо до нього. Тож він відповідав на питання, що правда односкладово, якось неохоче, дивлячись у бік, до того ж тільки в тому разі, якщо запитання не виходило поза межі звичайних, і легких для з'ясування моментів. Іноді йому вдавалося втримати розмову ще на кілька запитань поза звичними межами, і це завдяки виразності гримаз та жестів, на які він був здатний, і які наслідком своєї багатозначності надавали йому універсальну послугу. Заповнюючи прогалини артикульованої мови і своєю живою мімікою, підтримуючи переконливість резонувань. Однак це було оманною, що швидко розвіювалося, і розмова жалюгідна вривалася, в той час як погляд співбесідника повільно й замислино відвертався, покинутий на себе самого. Додо знову западав у звичнішу для себе роль статиста і пасивного спостережника на тлі загального спілкування. Бо як було продовжувати розмову, коли, наприклад, на запитання, чи супроводжував він матір у мандрівці на село, він сумовито відповідав – не знаю. І це була печальна і гідна сорому правдивість, поза як його пам'ять дійсно не виходила поза межі поточного моменту і найближчої ситуації. Колись давно ще в дитинстві Додо пережив якусь важку хворобу мозку, під час якої він багато місяців пролежав непритомним, ближчий до смерті, ніж до життя, а коли врешті все-таки одужав, то виявилося, що він уже немов випав із процесу і більше не належить до спільноти Гомосапієнсм. Його світа здійснювалася приватно і дуже формально, з багатьма обмеженнями. Тверді і непорушні щодо інших вимогам яхшили щодо нього, стримувані у своїй суворості і дуже поблажливі. Навколо нього утворилась така собі сфера дивної управлійованості, що відгороджувала його ременями безпеки, нейтральним щодо натиску життя, та його викликів в полем. Усі назовні цієї сфери перебували під атаками його хвиль, оголосли у них борсаючись. захоплено віддаючись їм у дивній нестямі. Всередині шпанували затища і спокій. «Цезура в загальній Веремії». Примітка «Цезура» латиною перерва-пауза. Так він ріс і винятковість його долі росла разом з ним, уже ніби сама собою зрозуміла, не натрапляючи наспротив жодного боку. Додо ніколи не носив нового одягу. Тільки той, що в ньому вже приходив старший брат, у той час, як життя його однолітків було поділено на фази і періоди, виражені в усіляких особливих подіях – надзвичайних і символічних моментах, іменини, іспити, заручини, службові просування. Його власне життя минало в нерозрізненій одноманітності, не порушуваній нічим ані приємним, а лім прихрим, а майбутнє вимальовувалося цілком рівним і однаковим гостинцем без подій та несподіванок. Було б помилкою вважати, що Дода внутрішньо опирався в такому становищі речей. Він приймав його сьогодні перед полуднем він виходив до міста на прогулянку і завжди йшов тим самим маршрутом уздовж трьох вулиць, які проходив до кінця, а потім тією ж дорогою повертався. Одягнутий у вишуканий, хоч і поношений братів костюм, переплівши за спиною руки, якими стискав костур, він крокував виважено і не кваплячись. Він нагадував мандрівника – що, породжуючи лише задля приємності, оглядає нове для себе місто. Ця неквапливість, як і відсутність на напрямку чи кінцевого пункту, який міг би читатися з його рухів, іноді набували і компроментаційних форм, поза як Додо виявляв схильність до витріщання на крамничні двері, на майстерні, в яких стукали і гирюкали, ба навіть на групки людей, що розмовляли між собою. Його фізіономія почала дорослішати рано, і дивна річ у той час, як життєві потрясіння та перепади затримувались на прозі цього життя, змилувавшись над його пустою незайманістю та винесеною на узбідча винятковістю, риси його обличчя формувались на тих пережиттях, які йшли повз нього, втілюючи в своє почуття якоїсь нездійсненної. Автобіографії, яка ледве прорізавшись у сфері можливого, ліпила і різьбила з цього лиця ілюзорну маску великого трагіка, сповнену знаннями і тугою всіх на світі речей. Його брови зводилися гарними дугами, занурюючи в тінь великі й печальні очі з глибокими півколами. Довкола носа прооралися дві борозни, насичені абстрактним стражданням та ілюзорною мудрістю, що тяглися до кутиків уст і далі за них. Малий напочнявилий рот був болісно стиснутий, а кокетлива родимка на видовженому бурбонському підборідді надавала йому вигляду підстаркуватого досвідченого Бонвівана. Не обійшлося без того, щоб його упривільйовану винятковість було відстежено і хижо рознюхано з допомогою хитро та завжди спрагливі поживи людської зластивості. Тож і траплялося все частіше таке, що під час отих ранкових прогулянок до нього прилипали всякі супровідники. Як і годилося при такій упривільйованій винятковості, то були супровідники спеціального штибу. Не в сенсі дружби і спільності зацікавлень, а в дуже проблематичному і не надто позитивному сенсі. Це були переважно значно молодші за нього типи, які тягнулися до нього з поважності і гідності, а розмови, які вони при цьому вели, мали спеціальну, жартівливу і веселу тональність для додані де правди діти, приємну і збудливу. Коли він отак ступав, височуючи головою спонад усієї веселої та жвавої компанійки, то нагадував філософа, Перепатетика в оточенні своїх учнів, а на його обличчі з-під маски поважності й журби пробивалася фаривольна усмішечка, що поборювала трагічну домінанту всієї фізіономії. Примітка філософ-перипатетик з грецької дослівно філософ, який прогулюється, таким чином означувала, Аристотель, який полюбляв прогулюватися під час своїх бесід, відтак, відповідно, і його учнів. Додо почав запізнюватися зі своїх ранкових прогулянок. Він повертався з них зі скуйовдженою чуприною в дещо розхристеному одязі, але пожвавлений, і схильної до веселої суперечки з королевою бідною кузинкою, що її прихистила в себе тітка Ретиція. Зрештою, ніби відчуваючи певну небажаність своїх міських зустрічей у домашніх обставинах, дода зберігав щодо них цілковиту таємність. Раз або двічі в його одноманітному житті траплялися випадки, коли за своїм форматом виступали понад мілизнами щоденності. Якось вийшовши з дому вранці, він не прийшов на обід. Не було його і на вечері, як і на обіді наступного дня. Тітка ритиця вже ледь не розпачала, але того дня увечері він повернувся. Трохи прим'ятий. У сплюснутому і криво посадженому котелку, але живий, загалом і здоровий, і в сумирному настрої. Було складно реконструювати історію тієї ескапади. Сам Додо покривав її цілковитим мовчанням. Дуже можливо, що, задивившись кудись на прогулянці, він поплівся в неснанне околицю міста. Можливо, що в цьому йому посприяли і малолітні... Перепатетики, які радо затягували його в усе нові і невідомі життєві обставини. Крім того, це міг бути один із таких днів, коли дода виправляв у відпустку свою бідну переобтяжену пам'ять і забував адресу, ба навіть прізвище, інші особисті дані, в яких зазвичай він усе-таки орієнтувався. Ми ніколи не дізнаємося якихось деталей тієї пригоди, коли старший брат Дода виїхав за кордон, родина змоліла до трьох-чотирьох осіб. Крім дядька Єроніма та тітки Ретиції, була ще Кароля, яка виконувала обов'язки ключниці в їхньому великому домашньому господарстві. Дядько Єронім уже багато років не виходив зі своєї кімнати. Від часу, коли її проведіння лагідно вибило йому з рук стерно його потріпаного і в у мілину життєвого корабля, він провадив життя пенсіонера на возесенькій смузі поміж сінями та виділеним йому темним закутком. У довгому до землі халаті він сидів у глибині своєї бічної камірки з дня на день покриваючись усе фантастичнішим заростом. Довга борода перцевого кольору на кінчики довгих пасмець, уже майже біла, опливала вкіл його лиця і сягала зсередини щик, лишаючи вільним лише очковатий ніс і пару очей, що поглипували білками стіни кущуватих брів. Темній кімнатці оці, в отій затісній в'язниці, що нею він, ніби якийсь великий хижак із котячих, був приречений кружляти туди й назад, перед заскленими дверима, які вели до вітальні, стояли два величезні дубові ложа. Нічне леговисько дядька і тітки, а всю задню стіну затуляв великий гобелен, що невиразним образом проглядався у тьмяній глибині. Коли очі звикали до темряви, з-поміж бамбукових та пальмових заростей вигульковав величезний Лео, могутній і похморий як пророк і величний як патріарх. Роздратований лев іноді навіть зводився на передні лапи, наїждживши гривму з витягнутої шиї, а його лютий рев стрясав захмареним обрієм. Або ж дядько Єронім виростав понад ним пророчою тирадою з обличчя, що грізно мінилося від великих слів, якими він наливався, поки його борода йшла натхненною хвилею. Тоді лев болісно змружував сліпаки і повільно відвертав голову, щулячись від сили Божого слова. Примітка швидше за все алюзія до постаті єроніма, якого часто зображували поруч із упокореним левом. Той лев і той єронім наповнювали темну подружню кімнатчину вічним протистоянням. Дядько Діронім та Додо жили в тому тісному помешканні якось один попри одного, у двох різних вимірах, які схрещувалися, зовсім у себе не проникаючи. Їхні очі, якщо і коли зустрічалися, то тут же розходилися, мов у тварин двох різних і далеких видів, які зовсім не зауважують один одного, не зафіксувати чужий образ, що наскрізь пролітає свідомість, бо вона не в змозі його в собі усталити. Вони ніколи не розмовляли один з одним. Коли всі сідали до столу, тітка рятиця між чоловіком і сином являла собою кордон двох світів, перешийок між двома морями божевілля. Дядько Яронів їв неспокійно. Довга борда лізла йому в тарілку. Вистачало скрипнути кухонним дверім, як він напівзросту зривався зі стільця і хапав тарілку з юшкою, готовий зі своєю порцією втікати до себе, якби до помешкання увійшов хтось чужий. Тоді тітка ретиця заспокоювала його. Не бійся. Ніхто не йде, то служниця. У такі моменти Додо кидав на переляканого. Сповнений люттю та зневавий поля своїх чорних кулях, бурмочучи собі підніс із явним незадоволенням. Тяжкий псих. Перш ніж дядько Яранім отримав було звільнення від надто заплутаних життєвих складнощів і дістав дозвіл на відхід у свій самотній прихисток у тій кімнатці. Він був людиною цілком іншого штибу. Ті, хто знав його замолоду, твердили, що цей непогамовний темперамент не знав жодних гальм, ні на що не зважав і ні перед чим не спинявся. Він зі зловтіхою говорив невеликовно хворим про їхню смерть. Візити в дім померлого він використовував для того, щоб піддавати гострій критиці перед невтішною родиною життя того, по кому ще не висохли сльози. Людям, які приховували деякі прикрі і дражливі особисті справи, він голосно і об образливо ними дорікав. Однак певної ночі він повернувся з дороги весь перемінений і непритомний від ляку, при цьому забитися під ліжко. Через кілька днів родиною розійшлася звістка, що дядько Єронім зрікся всіх своїх плутаних, сумнівних, і ризикованих обрудок, які вже виросли йому понад голову, що він зрікся рішуче, по всій лінії і розпочав нове життя, підпорядковане суворим і точним, хоч і незрозумілим для нас правилам. У неділю пополудні всі ми приходили до тітки ритиці на малий родинний підвечірок. Дядько Жеронім нас не пізнавав. Засівши у своїй кімнатці, він з того боку з засклених дверей кидав на наше зібрання дикі і нажахані погляди. Часом же він раптово виходив зі свого всамітнення в довгому до землі халаті та до довкіл обличчя бородою і розмахуючи руками так, ніби хоче нас розділити, казав, «А тепер я благаю вас». Усі як один розійдіться, розбіжиться, нишком-тишком і непомітно. Після чого таємничо, погрозивши нам пальцем, додавав стишеним голосом. Уже всюди говорять «Ді-да». Тітка лагідно виштовхнула його назад у кімнатку, але він грізно озирався ще у дверях і з піднятим пальцем повторював «Ді-да». Доду розумів усе не відразу, поступово. Минало кілька хвилин мовчання і збентеження, перш ніж ситуація роз'яснювалася і в його мозку. Тоді водячи поглядом від одного до другого, ніби упевнюючися, сталося щось веселе, він вибухав сміхом і так сміявся у своє задоволення голосно струшуючи головою зі співчуттям і повторюючи зі сміхом «Тяжкий пси над домом тітки ретиції западала ніч видані не корови в темряві тернуся боками об дошки служниці вже спали на кухні із саду плинули бульки нічного озону, що лускали у відкритому вікні. Тітка ретиця спала в глибині свого великого ложа. На другому ложі, як сова, у подушках, сидів дядько Єронім. Його очі блищали в темряві. Борода стікала на підтягнуті коліна. Він повільно злазив з ліжка і навшпиньки скрадався до тітки. Так і застигав над сплячою мовкіт, що готується стрибнути з нашурошеними бровами і вусами. Лев на стіні коротко позіхнув і відвернувся. Тітка, прокинувшися, злякалася тієї зі скрисними очима розчмиханої голови. «Долішка! Іди, долішка!» казала вона Відганяючи його, мов півня, помахом рухи. Він відходив, чмихаючи і нервово вертячи головою на всі боки. У сусідній кімнаті лежав Додо. Додо спати не вмів. Сперу сну в його хворому мозку не діла, як слід. Він крутився, качався по ліжку, перевертався з боку на бік, матрац репів. Додо тяжко зітхав, сопів, безпорадно підводився з над подушок. Не жити життя мучилося. Ти Раптом він пронизливо захлипав у темряві. Тітка ретиця зіскочила до нього з ліжка. «Що з тобою, Додо? Щось болить?» Додо відвернувся зі здивуванням. «Хто?» «Чого ти стогнеш?» – питає тітка. «Це не я. Це він. Хто такий він?» «Замурований. Хто-хто?» Але Додо без махнув «Ех!» І повернувся на другий бік. Тітка ретиця на в пішла назад до ліжка. Дядько Єронім погрозив їй пальцем. «Уже всюди говорять «Ді» – «Да». Еддьо, на тому самому, що й ми поверсі, у вузькому і довгому крилі від подвір'я мешкає Едю зі своєю родиною. Едо вже давно не маленький хлопчик. Едо дорослий чоловік з низьким і сильним голосом, яким він часом наспівує арії з опер. Едо схильний до повноти, але не губчатої там якої за формою радше до її мускулясто атлетичного різновиду. У плечах він міцний, як медвідь, але що з того, коли його ноги, цілком здегенеровані і позбавлені форми, не можуть ступити ані кроку? Коли дивишся на ноги Едзя, то, щиро кажучи, і не розумієш, в чому полягається дивне каліцтво. Усе виглядає так, ніби в його ногах забагато суглобів між коліном і щеколоткою щонайменше на два сустави більше, ніж у нормальних. Нічого дивного, що в цих наднормових суставах його ноги жалюгідно заламуються, і не тільки в обидва боки, але і вперед, і в усіх напрямках. Тому Еддю присувається за допомогою милиць. Двох досконало зроблених милиць, заполітурених під червоне дерево. На цих милицях він щодня сходить униз. Купити газету, і це його єдиний вихід, єдина розвага. Гірко дивитись на те, як він долає сходи. Його ноги непередбачувано вискакують то вбік, то назад, заламуються в несподіваних місцях, а ступні, мовкінські копита, короткі й високі, стукочуть по дереву сходів, Мов колодхи. Проте опинившись на рівному, Едю несподівано змінюється. Він випрамляється, його показний торс випинається, а тіло набирає розмаху, спираючись на милиці, ніби на поручній. Він викидає ноги далеко поперед себе, вони неодночасно вдаряються об землю, потім він переносить милиці з місця і з нового розмаху знову потужно кидає всього себе вперед. Такими китками тіла він долає простір. Нерідко маневруючи милицями в подвір'ї у надмірі сил, накопичених під час тривалого сидіння, він може зі справді прекрасною відданістю демонструвати свій героїчний метод присування на здивування службового люду з першого і другого поверхів. При цьому його потилиця наливається твердістю, під бородою промальовуються дві складки, а в навкоси повернутому обличчі із затиснутими від напруги вустами тайкома проступає гримаса болю. Едьо не має професії чи заняття, так ніби доля, звалюючи на нього тягар каліцтва. На взамінний нишком звільнила його від цього прокляття Адамових дітей. У затінку своєї немочі еддя повною мірою користується своїм винятковим правом на безділля і в душевному супокої, здається, задоволений зі своєї приватної індивідуально укладеної з долею оборудки. Однак ми частенько замислюємося над тим, чим заповнює свій час цей двадцятикількалітній молодик. Багато часу йде на читання газети. Еддю читає ґрунтовно. Від нього не сховається жодна нотатка чи жоден анонс. А коли він урешті Покінчить із останньою шпальтою, то протягом усієї решти дня він аж ніяк ні трохи не нудьгує. Щойно тоді починається праця, як така, праця, які він радіє, вже заздалегідь. По обіді, коли всі вкладаються трохи подрімати, Едді витягає свої великі грубі книги, розкладає їх на столі коло вікна, викладає клей, пензлик та ножиці, і починає свою любу і захопливу працю, витинає найцікавіші статті і вклеє їх у свої книги на підставі певної системи. Милиці, про всякий випадок, стоять поруч, сперті на підвіконник, але Еддя їх не потребує, адже в нього все під рукою, і так у копіткій праці минає кілька годин до підвечірка. Раз на три дні Едді голить свій рудий заріст. Він любить це діло разом з усіма його реквізитами, гарячою водою, спіненим милом та гладенькою лаїдною бритвою. Розчиняючи мило і гостричи бритву шкіряний пасок, Едді співає. Не професійно і мистецьки, а радше претензійно і на повні груди. Аделя стверджує, що у нього приємний голос. Попри що не сказане, в домі Еджа не все здається гаразд. Там, на жаль, між ним та його батьками панують якісь дуже поважні розходження, тло і природа яких невідомі. Не повторюючи всіляких домислів і пліток, обмежимося підтвердженнями емпірично-фактами. Це зазвичай трапляється під вечір, у теплій порі року, коли вікно Едя відчинене і до нас долітає відгомін тих дисонансів. Власне кажучи, ми чуємо тільки половину діалогу, а саме партію Едя, поза як репліки його антагоністів, захованих десь у віддаленіших теренах помешкання, до нас не доходять. З усього цього нелегко збагнути, що саме закидають Едєві. Але з тону його реакції можна дійти висновку, що він вражений до живого і замалим не доведений до останньої межі. Його слова різкі й нерозважні, продиктовані надмірним збудженням, але тон хоч і розгніваний, у той же час боязкий і нікчемний. «Ну так!» Кричит він плексивым голосом. «Ище с...» Проте іноді і в цьому справжня сіль отих сцен, яка приправляє їх специфічним трепетом, відбувається те, чого ми чекаємо, затамувавши подих. У глибині помешкання щось, як нам здається, падає, якісь двері відчиняються з тріском, якісь меблі розвалюються з грюкотом, а потім лунає пронизливий вереск Едя. Ми слухаємо це з потрясінням і соромом, але і з несамовитим задоволенням, яке з'являється від думки про насильство, а вчинене над особою атлетичного, хоч і безвладного, в ногах юнака. У присмерку, коли посуд уже вимито після ранньої вечері, Аделя сідає на ганку від подвір'я, не вікна Едя. Два довгі двічі села маніганки огинають подвір'я, один на першому поверсі, другий – на висоті другого. У шпарах цих дерев'яних добудов росте трава, а з однієї щілини навіть пробивається мала акація, що тріпотить угорі над подвір'ям. Крім Аделі, там і тут сидять перед своїми дверима сусіди – Звисаючи зі стільців та крісел, невиразно в'яночі у сутінках. Вони судять наповнені денною спехою, мов в німії зав'язані мішки, що чекають, аби їх лагідно розв'язало смеркання. Внизу подвір'я швидко насякає темрявою, хвиля по хвилі, але вгорі повітря не хоче зрікатися світла, і світиться тим ясніше, чим більше все звуглюється внизу, жалобно-чорніючи, вгорів воно все ще ясне, тремке і мерехтливе, покреслене все невиразними лініями каженячих перельотів. Але внизу вже почалася швидка і тиха робота присмерку. Там аж кишить від митких і зажерливих мурашок, які розбирають і розносять уламками субстанцію предметів, обризають її аж до білих кісток, до скелета і ребер, які мигатливо фосфоризують на всьому тому печальному побоїску. Ті білі папери, ганчірки на смітнику, ті неперетралені костомахи світла залишаються в червивій темряві найдовше і не можуть зникнути. Раз у раз може здаватися, що сутінь уже поглинула їх але потім їх знову видно, як вони все ще світяться, що миті, пропадаючи з очей, наповнених вібруванням і мурашками, але тоді перестаєш розрізняти ці рештки предметів та видива ока, що саме в цей час починає марити, мови, в сні. Аж кожний сидить у власній аурі, немов у комариній хмарі, оточений хороводом зоряного роїння, та пульсування мозку, миотливою анатомією галюцинацій. Тоді з наподвір'я починають підніматися ті прожилки повівів, ще не певні свого існування, і вже ладні від нього відмовитися, перш ніж дійдуть до наших облич, ті смуги свіжості, що ними підбита зі споду, ніби єдвабною підшивкою складчаста літня. Ніч. І в той час, коли на небі засвідчуються перші, мерехтливі і весь час здмуховані зірки, вкрай повільно розпадається задушливий велен присмирку, витканий вирування вируванній видінь, і в зітханні відкривається літня ніч, глибока і насичена у своїй глибині мливом зірок та далеким жаб'ячим скрекотом. Аделя, не микаючи світло, лягає в ліжко у вим'яту і викачену з передній ночі постіль, і що вона щойно примкне по віки, як починається гонитва всіма поверхами і помешканнями будинку. Лише для невтаємничих літня ніч є спочинком і забуттям. Лиш тільки закінчаться справи дня, і стомлений мозок намагається заснути і забутись, як починається безладна метушня, заплутаний велетенський розгардіяж лепневої ночі. Усі помешкання, всі кімнати і комірчини будинку в таку мить наповнюються гамором, пересуваннями, появами і зникненнями. В усіх вікнах стоять настінні лампи за бажурами, яскраво освітлено навіть коридори, а двері відчиняються і зачиняються ледь не безперервно. Єдина велика і безвладна напівіронічна розмова плюскотить і розростається у вічних незгодах по всіх відсіках цього вулика. На другому поверсі ніхто до ладу не знає, про що йдеться. Отим із першого, тож вони висилають посланців з пильними інструкціями. Кур'єри мчать через усі помешкання сходами вгору і вниз. По дорозі забувають інструкції до того ж їх. Увесь час відкликають назад для нових розпоряджень, і завжди лишається якесь нове доповнення. Справу ніколи не з'ясовано до кінця, тож уся та метушня зі сміхом і жартами ні до чого не приводить. Тільки бічні кімнати, не втягнуті, в цей. Великий балаган ночі має цей окремий час, відмірюваний цоканням годинників, монологами тиші, глибоким диханням поснулих. У них сплять, розмитавшись, набубнявілі молоком мамки, жагуче присмоктані долона ночі, з палахкими від екстазу щоками, а немовлята блукають по їхніх снах із заплющеними повіками, Мандрують пестливо-мойчуйні тваринки блакитною мапою жилок, на білих рівнинах їхніх грудей ніжно лазять, сліпими личками шукаючи теплого розрізу, входу до того глибокого сну, і врешті чутливими губами знаходять пипку сну. Знайомий пиптик, налитий солодким забуттям». А ті, які у своїх ліжках запопали сон, уже не відпускають його, поборюючи, мов ангела, який виривається, поки не переможуть його і не притиснуть до постелі і так уже хроплять із ним, наперемін, наче сварячись і дорікаючи собі навзаєм гнівними історіями своєї ненависті. А коли ті жалі та плачі погамовно змовкнуть, і вся та гонитва розсіється і щезне по кутках, кімната за кімнатою западає в тишу й небуття, сходами навпомацький йде продавець іловун. Він сходить поволі із червиками в руці, а потім у темряві шукає ключем замковий отвір. Так щоночі він повертається з лупанарію, струшуваний гикавкою. Почервонілі від крові очі нитка слини, що тягнеться з роззявленого рота. У кімнаті пана Якова на столі горить лампа, а сам він, горблячись над столом, пише листа до християна Зайпеля та синів. Механічні предельні ткальні. довго на батьох сторінках листа. На підлозі вже лежить повно списаних аркушів але до кінця ще далеко. Що хвилини він зривається за столу і бігає навколо кімнати, запустивши руки у розвихрене волосся, і коли він описує ті кола, трапляється, що вилітає на стіну і летить уздовж палер, ніби великий невразний комар, непритомно вдаряючись об мербески на стінних орнаментів, а тоді знову збігає на підлогу, продовжуючи свій Натхненний біг по колу. Аделя спить дуже міцно, Її вуста розтулені, Обличчя видовжені відсутнє, Але опущені повіки прозорі, І на їхньому тонкому пергаменті Ніч пише свою присягу. Наполовину зі слів, Наполовину з малюнків, Закреслень, виправлень і карлючок. Едю стоїть в своїй кімнаті голий до пояса, і вправляється гантелями. Йому треба так багато сили, подвійної сили в раменах, які замінять безвладні ноги. І тому він старанно вправляється потайки цілими ночами тренується. Аделя відпливає назад, поза себе, у відсутність, і не може крикнути, покликати, не перешкодити тому, щоб Еддьо не вліз у вікно. Еддьо вилазить на ганок, неозброєний милицями, і Аделя налякано дивиться, чи ноги понесуть його. Проте Еддьо не намагається йти. Ніби великий білий пес він наближається, присівши на всі чотири і човгаючи довгими стрибками полунки під лозі ганку. І ось він уже коло аделеного вікна. Як і щоночі він притискає своє бліде й товсте обличчя з болісною гримасою, долискочує місяця шиби і щось говорить, плаксиво, настирливо, розповідає зі шизами, що на ніч його милиці закривають в шафі, і тепер він мусить бігати по ночах, як пес на чотирьох. Проте Аделя безвладна, віддана цілком глибокому ритму вісну, який тече крізь неї. Аделя навіть не має сили натягнути ковдру на оголені стегна і нічим не зарадить проти блощиць, які цілими шерегами та колонами пересуваються по її тілу. Ці легкі тоненькі листочки-тулуби біжать по ній так нечутно, що вона не відчуває і найменшого дотику. Ці пласкі торбинки для збирання крові, руді мішки для збирання крові, базачей та фізіономій марширують по ній цілими кланами, великим переселенням народів, поділеним на роди і покоління. Вони біжать з-під яніх незліченними юрбами, суцільною променадою, дедалі більше, вже з нічних метеликів, схожі на пласкі гаманці, на червоних безголових вампірів лехій паперові, на ніжках тендітніших за павутину. А коли останні з блощиці пробігли і зникли ще одна величезна, а потім остання, то запала цілковита тиша, в якій кімнати поступово наповнюються сірізною світанку, а порожніми коридорами і помешканнями. Плеве глибокий сон. У всіх ліжках лежать люди з підтягнутими колінами, з обличчями різко відкинутими вбік, дуже зосередженими, зануреними в сон і безмежно йому відданими. Кожен, хто дорвався до сну, судомно тримає його з жагучим і безтямним обличчям в той час як дихання, далеко його випереджуючи, самостійно блукає незнаними шляхами. І це, власне кажучи, єдина велика історія, розбита на партії, на розділи та рапсоди, порозкидувані між усіма поснулами. Примітка рапсод з грецької тут довший відтинок епічної поеми, фрагмент епопеї. Коли один закінчує і змовкає, другий підхоплює його сюжет. І так уся оповідь іде в той бік і в інший широким епічним зигзагом, у той час, як усі лежать в кімнатах цього будинку безвладні, мов мак у перегородках великої глухої маківки і своїм диханням ростуть у світанок. Пенсіонер я пенсіонер у дослівному і цілковитому значенні цього слова. Я дуже далеко зійшов у цій належності, серйозно в ній просунувся. Я пенсіонер високої проби. Можливо, що в цьому сенсі я навіть переступив деякі остаточні і допустимі межі. Я не хочу цього приховувати, бо що в цьому надзвичайного? Навіщо робити відразу ж великі очі і поглядати з цією облудною пошаною, тією врочистою поважністю, в якій стільки потаємної зловтіхи над ближнім? Як мало в людях загалом найелементарнішого такту? Такі речі слід приймати зі звичайнісіньким виразом обличчя, з деякою розсінністю та невіддільною від таких моментів поблажливістю. Слід легко переходити над цим до порядку денного. Щось наче, мовикаючи під носом, як це роблю я легко і безтурботно. Мабуть, тому я трохи напевний у ногах, а ступні я мушу ставити обережно і повільно, одну перед другою, ще й пильно стежити за напрямком. Так легко збочити заподібно стан речей. Ти чи Зрозумієш, я не можу бути надто виразним. Моя форма існування значною мірою покладена на здогадливість. Під цим оглядом вона вимагає багато доброї волі. Я неодноразово звертатимусь до неї, до її найтонших відтінків, нагадувати про які можна лише з певним делікатним підморгуванням Я реагую на такого ж типу концесію без жодного зворушення, зимно і цілком байдуже. Мені не подобається, коли хтось разом із добродійністю розуміння виставляє мені рахунок вдячності. Найкраще, коли до мене ставляться з деякою легкістю, з певною здоровою безоглядністю, жертвівливо і по-товариському. З цієї точки зору мої поштиві, Прості духом колеги з канцелярії, мої молодші колеги з управи, влучили у відповідний тон. Іноді я звичкою ходжу туди, близько першого числа кожного місяця, і тихенько стаю собі коло балюстради в очікуванні, що мене зауважать. Тоді розігрується ось яка сцена. Котрої з хвилини начальник управи, пан Ковалкевич, Відкладає перо, очима подає знак підлеглим і каже зненацька, дивлячись повз мене в повітряну порожнечу, приклавши руку до вуха. Якщо я добре почув, то ви, пане раднику, десь тут серед нас у кімнаті. Його очі, високо надімною втуплені в пустку, дивляться, поки він це говорить. Ледзизувато, обличчя грайливо усміхнене. «Тут був у мені голос, то я відразу й подумав, що то, напевно, наш коханий пан Радник». Він кричить голосно з натугою, наче до когось дуже далеко. «Зробіть же якийсь такий знак, пане, сколихніть же, бодай, повітря в тому місці, де ви ширяєте». «Гарно жартуєте, пане Ковалкевич» тихо відповідаю просто йому в лице. Я прийшов по свою пенсію. Пенсію? кричить пан Ковалкевич, зизувато дивлячись у повітря. Ви сказали пенсію? Ви жартуєте, дорогий пане раднику, вас уже давно викреслено з пенсійного списку. Як довго ще ви хотіли б отримувати пенсію, ласкавий пане? Ось таким чином вони собі з мене жартують. Людяно, бадьоро і тепло. Це шорсткувате, пані, братство, без церемонне хапання за плече, викликає в мені дивну полегкість. Я виходжу від них поожбавлений і цілий спрямований. Я поспішаю додому, щоб занести до помешкання рештки того приємного внутрішнього тепла, яке от, -от Розвіються. Натомість інші люди, настирливе, ніколи не вимовлене запитання, що його я завжди читаю в їхніх очах. Ніяк від нього не відкараскатися. Припустимо, що все так, як є. Навіщо відразу ж ці витягнуті гримаси, споважнілі обличчя, ця нібито шаноблива мовчанка, ці перелякані озерання. Щоб лише жодним словечком не схитнути, Увічливо замовчати мій стан. Як виразно я читаю цю гру. З боку людей це не що інше, Як форма сабарицького смакування себе самих. Насолода своєю щасливою інакшістю. Лицемірно масковане різке відмежування від мого стану. Вони перекидаються промовистими поглядами, мовчать і тим самим дозволяють замовченій проблемі розростатися. Мій стан. Можливо, він і справді не цілком справний. Можливо, є в ньому деяка незначна вада засадничого штибу. Але, Боже, що з того? Це ж ще не привід для такої швидкої та розгубленої поступливості. Я нерідко не можу втриматися від сміху, щойно побачу це раптово споважніле розуміння, квапливе визнання, з яким нібито звільняють місце моєму стану. Наче це заздалегідь невідпорний, остаточний і безапеляційний аргумент. Чому вони так сильно це педальують? Чому воно для них важливіше за все інше – і чому підтвердження цього приносить їм аж таке глибоке задоволення, ледь приховане за маскою сполохоного святенництва. Припустимо, що я, так би мовити, пасажир легкої ваги, як на те пішло, занадто легкої ваги. Припустимо, що мене обтяжують деякі запитання, наприклад, щодо мого віку, коли в мене іменини тощо. Чи це достатня причина, щоб... Не настанно кружляти навколо цих запитань, немов би в них полягає суть. Ні, не скажу, що я соромлюся свого стану, принаймні, не це, але я не можу стерпіти того перебільшення, з яким відокремлюється значення певного факту, певної відмінності, по суті, тонюсінької, ніби волосина а не смішить ця фальшива театральність весь урочистий пафос, який нагромаджено над цією справою. Все це завертання моменту в трагічну, сповнену похмурою помпезності одіж. А що ж у дійсності? Нічого менш патетичного, нічого природнічого і нічого банальнішого на світі. Легкість, незалежність, безвідповідальність і музикальність, надзвичайна музикальність, Членів тіла, так би мовити. Не пройдеш попри жодну Катеринку, не станцювавши. Не від веселощів, а тому, що нам однаково. А мелодія диктує свою волю, свій упертий ритм. Тож поступайся. Маргарита, мій коханий скарби. Ти просто занадто легкий, надто нездатний до опору, щоб його чинити. А втім, заради чого чинити його такі незабов'язливий, заохочувальний, такий нехитрій пропозиції? Тож я танцюю, а радше дрібочу так мелодії дрібним пенсіонерським тупцюванням, час від часу ще й підстрибуючи. Мало хто може це побачити, всі перейняті самими собою в біганині будня». Я лише хотів би попередити читачу, не створюй собі заздалегідь уявлень щодо мого стану. Я однозначно застерігаю щодо його хибного оцінювання рівною мірою зі знаком «плюс» як і «мінус». От тільки жодної романтики. Цей стан такий же, як і будь-який інший – він так само несе в собі знамення найприроднішої зрозумілості та звичайності. Будь-яка парадоксальність не діє, щойно ти один раз опинишся, Ніщо не тримає мене, ніщо не в'яже, ніщо мене не впирається безмежна свобода, дивне збайдужіння, з яким я легко долаю наскрізь усі виміри буття. Власне кажучи, це мало би приносити задоволення, проте хіба я знаю. Ця бездонність, ця всюдисутність, нібито безтурботна. Байдужа і легка гріх нарікати. Є такий вислів «Ніде не нагрійте місця». Це саме воно. Я вже давно перестав гріти хоч якесь місце під собою. Коли з вікна моєї кімнати високо вгорі я дивлюся на місто, на дахи, вогне тривки стіни й димарі у бурому світлі осіннього світанку, не весь цей густо забудований краєвид з висоти пташиного лету, Заледве розповитий з ночі, Блідорозвиднений до жовтих обрії, Потятих на світлі стрічки чорними збуреними ножицями ворончого крякання, То відчуваю, це — життя. Кожний з них засів у собі, в якомусь дні, що в ньому будеться, В якійсь годині, що належить йому в якусь мить. Десь там, у напівтемній кухні, Заварюється кава, кухарка вийшла, Бруднуватий відблиск полум'я танцює на підлозі. Час, який спантеличила тиша, Ненадовго відпливає поза себе, І через ті необліковані хвилини ніч знову росте на нехвилястій шерсті кота. Зося з другого поверху довго позіхає і потягається, поки, беручись за прибирання, відчинить вікно. Щедро наспане, вихорплене повітря ночі, ліниво пересувається до вікна, проходить крізь нього, повільно вступаючи в буру і задимлену сірятину дня. Дівчина, потягуючись, запускає руки в тісто постелі, ще тепле, накисле від сну. З внутрішнім трепетом, з очима повними ночі, вона нарешті витрушує через вікно велику і тяжку перину, на місто летять пір'їни, зірочки пуху, ліневий засів нічних видінь. У такий час я мрію про те, щоб стати постачальником свіжих булок, монтером електромереж або збирачем коштів на медичне страхування, чи принаймні сажотрусом. Уранці щойно розвидниться, входиш до якоїсь брами, ледь відхиленої світлі двірникового ліхтаря, Недбало приклавши до дашка два пальці, про щось жартуючи, і вступаєш у той лабіринт, щоб згодом, десь пізно ввечері, на другому кінці міста покинути його. Протягом усього дня перелазиш із помешкання до помешкання, провадиш одну й нескінченну плутану розмову поміж одним кінцем міста і іншим, Поділено на партії серед пожильців, запитуєш про щось в одному помешканні, а відповідають у наступному. Кидаєш дотеп в одному місці і довго збираєш плоди сміху вдальших. Супроводжений за траскуванням дверей мандруєш через тісні коридори, захращені меблями спальні, Перевертаєш нічні горщики, наштовхуйся на репливі возики, в яких плачуть діти. Нахилившись, піднімаєш пожбурені брязхальця немовлят. Без потреби довго застрягаєш у кухнях та передпоках, де прибирають служниці. Дівчата, увихаючись, напружують молоді ноги, напинають випуклі литки, грають, полискуючи, дешевим зуттям. Стухотять за великими пантофликами. Такі мої мрії оцій безвідповідальній за межливій порі. Я їх не зрікаюся, хоч і бачу все їхнє безглуздя. Кожний повинен знати межі своїх можливостей, як і те, що йому личить. Для нас, пенсіонерів, осінь загалом небезпечна пора. Хто знає, з якими труднощами в нашому стані досягаєш всякої такої усталеності, як важко саме нам, пенсіонерам, уникнути того, щоб не розсіятися із власної вини, не згубитися. Той зрозуміє, що осінь, її вихори, збурення та інші атмосферні конфузи не сприяють нашому і без того поставленому під загрозу існуванню. Проте є в і інші дні, повні спокою та задуми, і вони з нами лагідні. Часом трапляються такі дні без сонця, теплі, і млисті, й бурштинові на далеких овидах. У проміжку між будинками раптом відкривається вид углиб на цілий шмат неба, що сходить донизу все нижче, аж до остаточної розвійної жовтизни найдальших обріїв. У цих перспективах, які відкриваються у глибини дня, погляд, немов би, мандрує календарним архівом, вирізняє вибрані місця в нашарованні днів, безконечно реєструє часу, що довгими алеями відходять у жовту і світлу вічність. Усе це громадиться і шикується у споловілих і змарнованих формаціях неба у той час, як на першому плані, Нинішній день і теперішня мить, і мало хто зводить погляд у напрямку далеких полиць того оманливого календаря. Похилені до землі всі кудись ідуть, нетерпляче, один одного минаючи, і вся вулиця почеркана лініями цих пересувань, зустрічей і минань. Але в цій прогалині між будинками, крізь яку погляд злітає на ціле місто внизу, на всю архітектурну панораму просвітлену ззаду смугою ясності, що млявіше, ближче до обріїв, виникає перерва і затища в гаморі. Там, на просторому й світлому майданчику, ріжуть дерево для міської школи. Там, чотиригранниками, поскладно в штабелі. Міцної, і здоровенної деревини, яка поволі одне поліно за другим слабне від пил і сокир заготовник. Ех, деревина, вірна, поштива, повновартісна матерія дійсності, наскрізь чиста й ретельна, втілення правильності і прози життя. Хоч як глибоко залізеш їй у коріння, не знайдеш нічого, щоб вона б не вияла.